O colectivo o pai presenta O faladoiro Un programa para falarmos devagar do que acontece no local máis tamén do global. En radio Fipin. tardes estamos aquí de novo no faladoiro o Vicente entramos unhas veces, bueno un pequeno, unha pequena cuestión aí técnica porque entraba o programa anterior e non queríamos Está o vello morrendo, está aprendendo, claro o sea, que, que sí. levamos entre ti máis mil programas <risas> e de, de todas maneiras moitas veces, eh, sabes que pasas? Te vamos a falar cos eh, invitados, invitados. e nos despista e claro. as veces pues, non comenzamos o programa ben, pero xa estamos. Xa estamos, xa estamos en ondas aquí en Radio Filispén. E, bueno, temos... Ademais, ademais o programa de hoxe, penso Inelixir. que hemos que Inelixir. hemos elegido a época do ano sí. ideal, no? o sí. comezo da primavera, cando a natureza, eh, bueno, rebrota por todas partes, e é unha maravilla tanto a cidade, eh, sobre todo aquí en Ferrolterra, a nosa Bisbarra, tanto a parte de interior como do, do litoral. A punto de comenzar os maios, está aquí todo bueno... Todo o alrededor de, de aquí da, da plazoleta da radio teñen todo preparado para estar facendo xa levant todas estas tardes facendo facendo mayos a construcción esta típica de E de que vamos a falar pois, no, non vamos a falar dos maios nemísimo oh, oh, oh. vamos a falar dun cabreo que se colleu un dos nosos invitados eh, Miguel Reymúdez envido a Miguel outra, Hola, eh, invitado e á vez filispino filispino eh, de pro eh, cando outro día pois eh, amaaceu eh, vendo que o arboricidio da praza de eh, Tersobela Castro, ¿no? E entón pois eh, decidimos facer un programa dedicado a este tema. Que demonios pintan as árvores na cidade e eh, por qué eh, de unha maneira hai que empezar a defender eh as árvores da cidade, porque parece mentira, pero es, eh, esa tala foi fai dos meses, non foi fai 10s. Eu sei do cabreo de outra das invitadas, de María José Leira na súa doble vertente de unha muller para min eres como unha muller do Renacimento eres pintora, bióloga eu te conozco pola faceta de, de, de pintora porque eres amiga de unhas pintoras amigas e unha vez coincidimos en noutros sitios pero en calquer caso son das personas excepcionales, das personas moi preocupadas polo que pasa aquí en Ferrol senón non xes preocuparía o que pasa cos árboles, non? Entón, eu creo que non lles vamos a robar máis tempo, e vamos, vai a comenzar, Miguel, sí. que eres tú. Sí, tamén temos a Césio. Sí, ¿eh? <risa> iba a dicilo agora, iba dicilo agora. Xe xo, ademais, na súa doble vertente de biólogo. Bueno, temos a, a mesa con moitos científicos. A científica e dos científicos, non? Pois sí, e, bueno, para por aclararle totalmente a audiencia de que vai ir o faladoiro de, de OSE este, este programa, que non sei se é xa o 22 ou 23 edición do, do, do programa, se titula Árbores e Cidades o caso concreto de ferrol. O sea, vamos a hablar da generalidade dos árboles nas cidades e vamos a hablar concretamente do caso de, de ferrol. Miguel coñece ben e María José Leira, é unha autoridade aquí en Galicia acerca de, do tema de ose. ¿no? Os demais somos aprendices, pero vamos disfrutar moitísimo como todos aqueles que estáis a outro lado do, do micro. Excesio vai aportar todo o que sabe A demanda do mundo da, da bioloxía Naquele é do mundo máis do mar Si, sí, pero <ríe> que, bueno, do... o que poda Claro que, que, es, que es, como que sempre pode. Un saludo para Ignacio Que non sabemos se ao final Se vai a poder incorporar ou non Pero si non, dos compañeros do faladoiro Vamos a lo Miguel sí. eh, eh, Eu comenzaría contando o caso ¿no? O caso é eh, eh, Que hai 15 días 21 árboles de arces e algunha cousa máis que había ali plantada na plaza de Rosaria de Castro pois amañeceron tronzados no chan, non? A razón eran unhas obras de mellora de accesibilidade así se explican non dende o Concello que teñen un custo de 800.000 euros Case o que costou a plaza de armas para que nos pagamos a unha idea O proxecto que está asinado por un arquitecto local, pois decidou eliminar as árboles existentes non porque fose necesario técnicamente, senón era necesario eliminar algún, senón porque, eh, según reza a memoria do proxecto pois fixo caso da asociación de veciños. Non? E tamén polas queixas, que aparece tamén alguma nota no documento, eh, de algúns veciños. Non? Da praza, aos, aos que as árbores eh, seixan pois, grandes, tan grandes, e resultaban eh, molestas. Pen, se se analiza o proxecto, eh, vese que a mellora da accesibilidade non é moi alá, porque que coñeza a praza sabe que se, se está elevada sobre, sobre o perímetro, non? así seguirá, iso non se resolve. A praza hoxe xa é accesible, xo estende a embocadura da Rúa Faxardo, e podría ser accesible dentro de outros dos puntos, tranquilamente, sin necesidade de facer grandes obras. O proxecto eh, vai facer a praza accesible dentro da retorta, dentro de Rubia Barcia, que xa podría ser cun obra menor, e vai construir unha rampa perimetral que vai dar a volta a un cuarto da praza e a razón fundamental inicial do proxecto para tronzar as árboles que vida. E... ¿no? Mm. Deixando de lado as bondades ou non do proxecto non é curioso o modo de entender a participación cidadán. O Concello ten unha idea dun proxecto que non sabemos de que nace, un pequeno grupo lexitimado a opinar, que son da asociación de veciños, ou uns veciños da praza que lesitiman as decisións técnicas, non? non hai unha enquisa que respalde non hai un documento que respalde non hai un proceso de participación non hai unha exposición do proxeto non hai unha discusión pública do que se quere facer na plaza non hai nada diso pois eh, é a base para eh, tomar a decisión de, de cortar estas 21, estes 21 exemplares de arbóreos non? E, tampouca consideración do proxeto cara ao arboredo que a propia memoria dí que es, o que había ali eran abetos. Ben, chama atención, non? Eh, chama a atención mmm, que ni siquiera se ocupa de, de identificarlos correctamente. E o sustituí de por sem, exemplares de, de menor porte, non? Hay que pensar que os que se tronzaron, pois, tían 50 ou 60 centímetros de diámetro nos troncos, e se re, se colocan arboreis novas que teñen 12 ou 15 centímetros de diámetro e se espera que cheguen a medrar 3-4 metros de altura, solo. Eso así. Aínda que se indica que as árvores van a ter un rol únicamente ornamental, argumentáse o aproveitamento da sombra para facer un graderío na parte sur da plaza Ben, eh, Para xa darse tamén a palabra aos, aos compañeros que están no, na, na radio Pois eh, a conclusión que eu saco desto é que hai que facer unha obra no barrio O único espúcio, espacio público que ten o barrio no que facer unha obra é a placer Rosaría de Castro Hai que gastar 800.000 euros Hai que justificar ese investimento e hai que quitar as árboles e me gustaría saber que, que razonamento hai detrás destas, desta secuencia de decisións non? non sei que vos parece o caso bueno, eu creo que é unha decisión mala como moitas outras moi parecidas e que non tienen ni idea de, de lo que son os árboles non tienen ni idea he de decir que yo sé que allí había con seguridad varios tipos de arce uno de ellos es concretamente lo que se llama el arce plateado que es de origen americano y que puede llegar a crecer 20 metros en una ciudad perfectamente y puede llegar hasta 30 e incluso si las condiciones del suelo y del clima son muy buenos 40 metros estos árboles cuando se plantaron allí pues tenía que haberse sabido que era así Y a mí me parece que estaban lo suficientemente separados de las casas para que no molestaran. Lo que sí, un hecho de menos que no se hubieran podado, ya que eran tan grandes, necesitaban máis podas, quizá. Pero claro, lo perfeito é poner un árbol que non necesite podas entre outras cousas, porque el árbol non sofre tanto y además el mantenimiento non dá gasto, que é unha das cousas que tiene que mirar un administrador de unha cidade, que son los políticos. Los árboles que van a poner son cerezos, ahora están de moda, los cerezos japoneses, vale, no digo nada, es un sitio pues de la ciudad que no, no estaría mal. Pero también van a plantar liquidámbar. El liquidámbar tiene las mismas características que el arce. Eh, solo que eh, tiene una coloración otoñal más atractiva pero tiene problemas con las raíces son unas raíces potentes superficiales que tienden a levantar adquiere la misma altura o una poca más luego me pregunto qué ventajas tiene desde luego contra esos vecinos que protestan ninguna entonces yo creo que es un proyecto sin pies ni cabeza Esa es mi opinión con respecto a esto. Yo lo compararía con la Plaza de Ultramar, por ejemplo. La Plaza de Ultramar bien es mucho más antigua, los árboles son bastante anteriores, porque estos arces se plantaron en 1900. Y yo tengo en el segundo libro que hice de los árboles de Ferrola, hay una fotografía de ellos, y fueron exactamente en la fecha, 1988. Todavía tenían un pequeño desarrollo, estaban bien, claro, luego desarrollaron más. Pero la plaza de ultramar, que es anterior bien, unos 15 años, no, no lo sé con exactitud, allí crecen mmm, eh, crecen robles americanos, que tienen un porte, eh, pueden ir a verlos. Y está bien, eh, es una plaza que cuando ahora en el verano es de lo más agradable sentarse allí a la sombra. Quizá, quizá también, a lo mejor habría que haber organizado mejor la plantación. Yo no digo que sea un ejemplo, pero bueno... Es anterior e aí está todo y están e con respecto a isto non tengo máis que decir que é un proxecto mal hecho lo sinto moito ben eu eh, sin meterme xa en proxectos concretos creo que temos un problema en xeral nas cidades con as árbores non é xo so ferrol hai alcaldes famosos por arboricidas como Corre Madrid ou en Vigo, aquí na Galiza, no? que tamén arrasan, e logo, claro, dá conta que onde había árbores e había fresco, había sombra, hai calor, e poñen estructuras metálicas que non só non serven para mellorar a calidade do ar, nin a calidade visual, sino que ademais non serven absoluto para baixar a temperatura. A redor das árbores a baixada temperatura é moitísimo, máis elevada. Eu tuña sorte de vivir no barrio con máis árbores, eu penso que non só da cidade, senón da, da Galiza, non creo que xa ningún barrio de ninguna cidade da Galiza que teña tantas árbores como ten Caranza. A calidade dos edificios pode ser a que sexa, que hai un pouco de todo, hai bastante, alguns bastante deficientes, e outros non tanto. Un problema enorme de, de prazas de, de aparcamento, porque cando se diseñou o polígono era para obreiros e os obreiros non tían coche, e entonces pois, pues, non se fixeron prazas de aparcamento claro, e agora pasa o que pasa pero hai árbores a famosa regla esa de 3, 30, 300 cúmpres en Caranza sobradamente sobradamente non existe edificio en Caranza donde podas asomarte e ver menos de tres árbores porque as tes estás a, a, a menos de 300 metros de zonas grandes arboradas sí. e bueno cúmpres a regra É verdade que moitas veces o que falábamos antes das especies eh, probablemente non foran as árboles máis adecuadas, probablemente. Probablemente non se deseñou nin antes ben, nin agora. Nin agora o, o futuro, polo que comentabas, vai ser vai ser <risos> millor, porque ao final quitas unha cousa para poñer outra semellante. Eu podo falar, por exemplo, exemplo do, do, do Paseo Marítimo de Caranza, cando se fixo en un espacio que separa o carril bici da, da Avenida do Mar, o, pas, o que o paseio do, do carril bici da Avenida do Mar, unha francha que poderia ter uns 40 centímetros, 50, meteron árbores que primeiro acabaron levantando, comezaron levantando o carril bici, que en vez de un carril bici era unha gincana, e despois, cando empezaron a levantar o asfalto, decidiron talalos. Agora non hai nada. A verdade, E que interesante, nesse sitio, as árbores están do lado que teñen que estar, que xa estaban, hai carballos americanos, hai outras árbores de grande porte, que, cando chego verán, dan sombra o paseo marítimo. Porque unhas árbores ali, nun espacio tan pequeno, non tiña moito sentido, porque, aparte, se si medra moito, dificultan o tráfico problema de deseño o pusieron palmitos que están polo medio que non sei que sentido ten eso que é unha obsesión en Xeral en Galicé e en Ferral en particular que non sei que obsesión é que as palmeiras sí. eu teño que decir que agradezo moito o picudo a desfeita que está facendo sí, moita xente agradezo moitísimo o picudo independentemente me fastidia que borran árboles pero en esta especie en concreto non lleveixo sentido non o contro isto non é elche que este era unha palmeira en un sitio que moitas casas, sobre todo casas indianas repartidas por adiante tiñan a súa palmeira porque era unha cousa así de prestancia, non? As dúas que hai aí diante do do Instituto Concepción Arenal, pero pero fora de aí, entonces eh, o das especies é moi importante mirar o que se pon e onde se pon, porque hai que pensar no, no futuro. Bueno, pola miña parte, pois pues, eh, dicir que el, o lado positivo deste de, de tema é es que se en na ciudad se celebre un debate acerca de eh, que pintan as áres nas, nas cidades. ¿no? supoño que que Miguel eh, logo porque he visto los documentos que, que, que utilizou para preparar pues, eh, abunde má e que nuestra audiencia coñeza de primeira mano exactamente esos eh, beneficios individuales que producen na, na cidade ¿no? Eu penso que eh, eh, ferrol eh, en este tema pues non é un bo exemplo. ¿no? E que é unha cuestión de sensibilidade da, da nosa formación desde nenos, desde eh, a, a época moza e a educación que hemos eh, recibido E que ha despertado ou non a nosa sensibilidade respecto á natureza, non? A natureza non somente cando salimos do, do núcleo urbán, sino cando estamos no propio eh, núcleo urbán, non? E que é unha cuestión educacional E unha cuestión eh, De sensibilidade Pois pues, eh, eu pues, o vivín no, na, na miña estancia do, No Concello no? en, en esa etapa En donde pois pues, eh, ves as prioridades que se van marcando na cidade en función do entorno social que te rodea e eh, tamén de o que os veciños de alguma maneira pois pues, van transmitindo aos políticos que teñen que coa axuda dos técnicos ou os técnicos con axuda políticos dependendo de cada tema, no, pues tomar decisións. E aí aís onde vemos que non hai uniformidade e hai que hai cidades que levan moitísimo tempo como por exemplo a cidade de Pontevedra tendo unha sensibilidade moi especial. Eu teño aquí en Riba da Mesa un libro do ano 2010 que se chama Pontevedra as árbores da cidade, un libro magnífico editado polo propio Concello de Pontevedra, unha edición extraordinaria porque se pode ver aquí preciosa, con unha calidade fotográfica, de papel, etc., que o que indica é que Eh, o goberno de, da cidade de Pontevedra encabezado por o meu amigo Miguel Anxo Fernández Lórez pois teño unha sensibilidad que non tivemos en Ferrol quizá el non tivo reconversión industrial quizá el non chegou a tasas de desempleo del veintitantos porcento quizá eh, Pontevedra ten eh, outra idiosincrasia eh, cidadá Pero o certo é que Pontevedra, por poner un exemplo É unha cidade onde eh, as árbores pois, son unha parte importante De feito, na presentación do libro Miguel Anso dice As árbores son as nosas grandes aliadas Para unha vida sana e un medio ambiente urbano máis saudável Un mundo sen árbores sería imposible Por eso temos que tratarlos con cariño Que merece todo ser vivo que desenvolve os seus días entre nós. E se estende moito, claro Pontevedra é unha grande berce de pedra No que se combina arquitectura Engalheantes lugares, estupendos paisaxes urbanas e unha esplénida colección de árbores e arbustos Talcando, mi Fernández Lórez, está escribindo isto Ferrol se debate, é o ano 2010 Por lo tanto, ele o escribiu no ano 2009 eh, Ferrol se debate no momento da crisis financiera Eh, con un setor naval desfeito e o resto das actividades económicas por, eh, por o chan. E a xente eh, ao Concello o que viña era menos palabras e máis postos de traballo. É decir, i ibas a dar un meeting e lo que te metían en el bolsillo era el currículum vite del hijo ou do cuñao ou eh, a súa sobrinha. ¿no? Eh, eh, con lo cual, si ti le dices non, non, non, é es que estou preocupado dos árboles te dirían, pero eh, alcalde por favor, céntrese E este é o tema Entón, se ti de neno Tes esa educación, esa sensibilidad E probablemente sesas capaz de atender as dúas cousas Os postos de traballo E máis o tema de hoxe A importancia dos árboles para as cidades Eu hoxe, pois, eh, 17 anos máis tarde Penso que sou moitísimo máis sensible a este tema He leído, he viaxado, he estudiado e, sinceramente, eu penso que se si, eh, ose voltase a, a ten esa responsabilidade me comportaría de forma ben diferente, non? Tenho gran respeto por Sánchez de Toca, que era naquel momento responsable e eh, eh, Pero también recuerdo frases de Sánchez de Toca cuando vi a una señora, por ejemplo, de la plaza de Amboase, diciendo que en el tercer piso entraban las ramas por, por, por las ventanas. ¿no? Y él decía, no, no, es que los árboles son seres que hay que respetar, que no se pueden tocar. Es decir, un maximalismo también que, que, que yo como árbol lo agradecería enormemente pero como señora a la cual entra eh, eh, el, el, el, las ramas por las ventanas, pues lo discutiría ¿no? porque probablemente ni quiero tanto polen en mi casa ni quiera tanta falta de luz, ni quiero que una rama me rompa un cristal no es este eh, como siempre hay un punto de equilibrio ¿qué pasa? que eh, nos hemos heredado una ciudad, hemos heredado una ciudad donde hay unas plantadas una serie de árboles ¿no? Bueno, pues é o momento de replantesarse as cousas pouco a pouco, dedicarse eh, tempo, investimentos, eh, consensos e ver cales son as especies arbóreas máis convintes neste eh, século XXI co cambio climático aporta, en donde é evidente, vamos a estar máis tonto, entende que os arbóreas son fundamentais para estas cousas que leido antes e que Miguel profundizará, pero que son fundamentais e máxime en unha Galicia en donde temos invernos largos e oscuros en donde estes árboles de, de folla caduca é fantástico porque en ese momento deixan pasar la luz e, sin embargo, nos protesen coa súa sombra nos meses máis cálidos do, do verán é dicir, cousas de sentido común pero que probablemente mm, os que tiñamos eh, responsabilidades no Concello Nunca le dedicamos o tempo que se merecían En fin Estoy eh, haciendo <risas> autocrítica Pero penso que é necesario ir ¿no? retificar Sí, eu, eu, sí quería, eh, bueno, quería retomar algún tema Que, que comentou María José eh, Ultramar non? Ultramar, a ver Non exemplo de deseño Vete ten árbores grandes E eu hai 15 días tamén eh, Parei-me un momento Viña camiñando dende, dende a Gándara Parei ali A ler un pouco tal Nun banquiño Había xente maior Había un rapaz xogando E o que sorprendía Absolutamente Era que Non se escoitaba tráfico E unha des... Que é dicir Está, está todo, todo xunto O parterre parte é un desastre Non se mantén tal Está asfaltada a plaza Básicamente Pero ten árbores Entón eso Unha experiencia nga praza fea, tal, un sitio non moi bonito, pero un, un reducto, seguramente o espacio, eh, eu estou comparando espacios públicos de Ferrol, levo meses facendo eso. O espacio de público de Ferrol que mellor funciona. Chama a atención, eh? Porque eh? e está, non está deseñado, ten árboles simplemente. Entón, para que nos fagamos a ideia do que do potencial que ten un árbol eh? Vicente decía que eh, para falar que cousas fangos as árboles, non? Pois vamos a saltar un pouco a escaleta. <risa> pero, pero sí que é importante ter estas coordenadas, non? Son coordenadas teóricas, porque depende do sitio, se está nunha cidade, se non está nunha cidade. Estas cousas pasan na natureza de forma automática. Nunha cidade poden pasar ou poden non pasar, dependendo das decisións de, de seña, non? Primeiro, quentan e enfrían o ambiente, temperan, non? É moi importante porque os experimentamos todos, se aparcamos o coche unha noite de xeada, estamos do lado que hai un árbore, non xea, e do outro lado xea, é, é obvio. Isto, eh, falando de emprego e de economía, aforra cartos. Se tens un árbore enfrente a temperatura da fachada a tua casa é máis me, media que se si non o tes, non? É importante, tal tamén día uno que que ten, o ten estudiado, os barrios onde hai árbores, nas cidades do mundo, o prezo do metro cuadrado de solo é máis máis alto. <risos> porque pois a gente se preocupa a economía e tal, pois pues é a economía tamén. Eh, ten, ten o tema da, da sombra importante, eh, porque vai xa temperatura. O que baixa a temperatura, fundamentalmente, é a evo-transpiración, que, que o, o, o solo natural que hai debaixo é eh, eh, suda, por entendernos ¿no? e o sudar vai xa temperatura igual que nos pasa a nos é ¿no? un mecanismo eh, que pasa, ten que haber solo non pode haber unha beira rúa de cemento nin pode haber eh, un, un pavimento un, un, un que pequeniño, ¿no? non ten que haber solo para que eso funcione como funciona a natureza reduce a carga do saneamento porque conduce moitísima agua ata o solo a través do tronco e as raíces e descargo o saneamento de feito eh, bueno, fun, son como tanques de retención non como os es que fixo aquí aqua es, pero en pequena dimensión, pero sí que funcionan de forma natural non e, a, e iso tamén aforra cartos porque aforra saneamento aforra, aforra bombeo, aforra tal vou intentar relacionar un pouco co, co tema do, do economía tamén que chulo iso eh, reten moitísimo CO2 evidentemente absorbe CO2 unha bomba de CO2 máis canto máis grande árvore máis rápido absorbe CO2 para a mesma dimensión a mesma masa de viva se é máis grande é máis eficiente ¿no? entón, para isto, para lutar contra o camión climático convén que as árvores sean grandes mellor que sean pequenas unha grande vai máis que catro pequenas logo evidentemente son como, como di eh autor dese libro que tamén te Vicente por aí, eh, son naves nodrizas da biodiversidade. É unha imaxe moi bonita porque un árbore, mm, un roble, un, un carballo, pois hai igual 2.000, 3.000 especies vivindo. si está no seu entorno, non é unha cidade máis difícil, pero sí que interesante. É interesante tamén porque introducen a biodiversidade na, na cidade son... Reductos de biodiversidade un ambiente completamente eh, agresivo para a vida Y ¿no? unha cosa moi importante filtran o aire, que falábamos antes de iniciar o programa filtran o ollín, filtran polen filtran pó po. o, o do polen é moi interesante porque home, se, se atesa a ventana pois non, pero se estás debaixo da árvore hai menos polen que se non estás debaixo da árvore porque o árbol Árbore filtra todo o polen, non? E por último, xeran oxíxeno. Eh, unhas 10 toneladas de oxíxeno cada día. Que dá para que respiren 10.000 habitantes. Estamos falando desas de dimensións, non? Un árbore moi desenvolvida eh, xera moitísimo oxíxeno. Ton? Estas son as bondades, pero son as bondades teóricas. As bondades dunha, dun árbore que está no medio... Do, do bosque Irati <ríe> por exemplo, ¿no? unha selva ¿no? unha un, un árbore teórica e o que pasa que as árbores na cidade, non? que son, como tamén comenta ese libro son como meninos, meninos da rúa. Se, se trasplantan cun cepellón se descortan as raíces se plantan cun cepellón de 60 centímetros As raíces das árboles, máis ou menos, a proporción depende da especie, pero eh, o diámetro das raíces da árboles, para manterse ben e medrar con liberdade, ten que ser o doble da altura da árvore Ten que ser a proporción, normalmente, son un metro cuadrado. ¿no? Eh, sofren as raíces, como decía antes eh, María José, eh, sofren capoda, porque as raíces... E as ramas ten unha relación na vida de árboles Se poda salvarsemente, a veces sofren e, e enferman non? Sofren cauga. Ca medran igual, se si medran parque, medran mimadiños de todo Non compiten, están mal educados, digamos E cando chegan á idade adulta, enferman Porque non teñen re resposta Mantén un árbore de 20 anos, xa costa porque hai que regalo moito Por exemplo, chega un momento en que terías que estar regando a árvore todo o día e ninguén vai facer eso. Entón, todo este que so pesalo, ¿no? En geral, a solución, entendo que escoller beran as árvores, pero igual hai sitios onde non é viable nin colocar nin unha especie. Ton entón, eso atira aí, tamén <risos> que Pues a co tradición, que no? A dir algo a lo que tú dices, a los beneficios de los árboles, yo máis concretamente en la cidade que já hai estudiados, concretamente en a regulación del clima urbano, da temperatura, está comprobado que unha alameda moi parecida a lo que é a alameda de Xuances de Ferrol, con plátanos, eh e además esa mesma especie que disminuye a temperatura unos 6º C debajo de lo que es el panel arbóreo. Y y además, eh, yo creo que aunque el suelo no sea de tierra, las hojas, además de realizar la fotosíntesis y de realizar la respiración, también realizan evapotranspiración, porque el agua que sube a veces, claro, tiene que estar en un suelo húmedo en exceso, entonces se sale por los estomas, incluso hai algunhas especies tropicales que teñen un fenómeno de gutación, sueltan algunhas auténticas gotas. Ela ao ser unha temperatura alta, o agua se evapora, entonces iso absorbe calor e esa é a forma que teñen de disminuir un pouco a temperatura del entorno urbano. E en cuanto á absorción del CO2, es que lo transforman en carbohidratos. Los carbohidratos son cadenas Son cadenas de carbono, carbono, carbono, oxígeno e hidrógeno. Y el CO2 es carbono y oxígeno. Bueno, pues ellos tienen un laboratorio que ese eh, CO2 que absorben lo están transformando en la estructura del árbol. Y a cambio, como dice él, nos liberan oxígeno, con lo cual son auténticos purificadores sí. del aire limpian también o eh, polvo atmosférico que se queda suspendido en las hojas y que cuando las hojas caen en otoño es arrastrado al suelo ¿Mm? y, y tamén limpian los contaminantes atmosféricos sólidos ¿Mm? o sea que en ese sentido nos dan unas ventajas extraordinarias En cuanto al hábitat ya habló el del, o sea, el ecosistema urbano contribuyen a él, no solo queremos ratas en la ciudad, ni ratones, queremos pájaros, insectos, en fin, todos los aves, todos los animales que atraen. Y luego, tienen también unos valores socioculturales en la ciudad, por ejemplo, son indicativos de confort, Cuando están bien hechas las plantaciones, claro, si resulta que vas a una ciudad donde los árboles están desmochados, donde están con unas heridas tremendas, eso no, pero si es una buena plantación donde el árbol luce, pues dan confort, mejoran la calidad de vida y favorecen la salud, ya no solo favorecen la salud porque limpian el aire, favorecen la salud porque los ruidos de las hojas y de los pájaros, esos ruidos son agradables y relajantes y posibilita la permanencia en su entorno, pues para reunirse las personas mayores, jugar los niños, etcétera, etcétera. Generan una serie de sensaciones psicológicas relajantes y luego también tienen una función paisajística en la ciudad, porque son integradores y organizadores del espacio urbano, eh, ofrecen una importante aportación a la, a la identidad y a la estructura de la ciudad. Y esto aquí en Ferrol es muy importante y muy a considerar, porque nosotros tenemos una alameda histórica de 2 kilómetros de longitud que a lo largo de los años la hemos ido desarrollando. Eh, desintegrando pouco a pouco faltan alineaciones se han sustituído alineaciones ilustradas por jardines decimonónicos con mucha, muchísima menos importancia nos imaginamos cua, eh, perdón, dos kilómetros de Alameda desde Esteiro hasta el Muelle con calles de cuatro mm, Cuatro alineaciones cuatro de árboles. Sí, sí. Eso daría una particularidad a la ciudad de Ferrol. Sí, una identidad muy propia. Muy propia. No. Eh, por ejemplo, en Navarra se ha hecho una cosa parecida de ahora, que es un bosque urbano que atraviesa la ciudad. Nosotros lo tenemos desde hace 300 años. Entonces, ya que estoy hablando de este tema histórico, digo... Nosotros en Ferrol tenemos que considerar, por un lado, el tema histórico, porque yo creo que lo que es histórico, en donde incluyo la plaza de armas y la plaza de amboaje, pues el arbolado tiene que atenerse a unos condicionantes históricos, quizá no tan estrictos como los de las Alamedas, porque las Alamedas tenían unas funciones muy particulares. Y, en cambio, la zona de las plazas era diferente e despois por outro lado, en la rola do resto da cidade. E lo que hai que tener son unos planes de gestión específicos para cada uno, escritos, documentados, debatidos e que sean valorados para poder plantar en cada lugar lo que se debe plantar. E sempre valorar que es mellor menos bien feito que máis mal feito. Es mellor menos árboles máis cuidados que tener árboles por todos lados e mal cuidados. Pero si sí, o que pase que moitas veces o que me sucede en frente da miña casa, nosotros en frente de onde eu vivo, moi pertinho do juzgado pois teñemos unha plaza, unha urbanización con unha plaza grande que iban a ser todo para árboles. Bueno, pois mitad de esa plaza se cortou e se fixou unha parking disuasorio e sí. ¿No? eso de que decisión? porque bueno, os, os veciños protestamos, ¿eh? os veciños queríamos seguir tendo yo... o que pasa que os parkings ganan aos árbores sí. ¿No? é, é unha loita o, en o, cemento. Coruña, o cemento en la, cemento. Sí, en sí. la coruña sí. se ha hecho un parking todo a lo largo de la entrada e, en cambio, non supuso ningún problema para los cantones. Mira, eu, eu quería primeiro pedir disculpas porque me esquecín de un grande arboricida, antes falei de Vigo, pero me quedaba ourense. Jacome é outro gran destructor de, de árbores e hai que reconocer o seu mérito en ir contra a natura e contra a cidade e contra os veciños. Ben, é... Eh, Eu me iba a ir un pouquinho máis atrás. Eh, sabemos que nos separamos dos... un antecesor común, nos separamos dos chimpancés e aproximadamente uns 12 millóns de anos. Vivíamos nas árbores e pasamos a ser un animal de, de sabana. Os hominídeos eran todos animais de sabana. Eh, e algunha xente parece que se quedou nesa época Que non, sí. non <risa> se deu conta que as árboles son fundamentais Non Encantanlle esos céspedes gigantescos, non? todo cortadiño e, e con reco por aspersión, esas cosas que, pois pues vale pues, Como suele decir, pintado de verde Pero eso non é medio natural, eso é un algo excesivamente artificial Eh, ben, quería suar aclarar unha cousiña, de acordo con todo o que dixaches, pero uh -huh. aí creo que é importante explicar que son os estomas, que son unha especie de poros que teñen nas follas ás árboles non? especie de poros por onde respira, por decirlo a súa maneira, por onde... uh -huh intercambian sí, absorben o CO2 liberan oxixeno e tamén liberan vapor de auga, no? Sí, ten especie de poros que teñen. Digo porque e auga a veces. Si, sí, ¿eh? vapor de auga, o que pasa que a maioría da gente coides os estomas dice, pues, vale. Pois pues, para que saiban, ¿no? sí. Que as, as follas non é unha superficie lisa impermeable, sino que tiñen uns poros y que están, que, están, que están que por debaixo sí, da sí, da follar, Que, se, riba, que o sea... se chaman estomas, ben. Eh, falaba Vicente das árbores caducifoles E decía moi ben precisamente Unha das cousas que se está facendo en, en arquitectura agora Cando se fai unha casa no campo e demais É recuperar unha, un costume que se tiña antes Que era plantar sempre unha, unha árbore de grande porte no sul De maneira que no, no bran daba sombra a casa Mantinha a casa fresca E no inverno, ao caer as follas Permitía que a luz pasase E manter a casa quente Uma cuestión tan simple coma esa, pero que hoxe se está retomando, porque claro, antes tamén facíamos as cousas ben. Non é que sin remontar os suminidos, non? E eh, falaba unha cousa importante tamén, é dos da, da función da absorber agua Hai un creo que diseñador urbano que estuvo nos Estados Unidos moitos anos, e voltou a China, e como uns 30 anos, e se emperrou en, bueno, en graves problemas en China, ou de grandes chubias ou de sequías, e ele eh, tiñe un diseño en cabeza que ao final conseguiu convencer a, a, ao, ao presidente, ao poliburó, do, do partido comunista chinés, e deseñaron un tipo de cidades que chaman cidades esponxa. Esas cidades esponxa o que teñen son grandes superficies verdes Non son árbores, é unha especie de bosque dentro da cidade Que, perm que permite absorber auga Que permite a converte nun reservorio de auga E evita eh, en grande medida Esas eh, perdas de auga que hai nunha cidade normal Che de cemento, que é o que falabas ti antes, non? Que é o, o problema que temos agora Todo, cemento por riba veña cemento e veña cemento, non? Comentei antes, eu trabalhei hace seis anos na cofradía de Barallobre unha cousa que me, que me cabreou bastante. Di, había na zona esta de Barallobre, hai eh, tres zonas verdes e tres pequenos parquiños donde basicamente o que facían era levar as palmeiras que a xente non querías levaban para ali. Cando a xente se cansaba de palmeiras, iban trasplantando palmeiras. Había outras especies de árbores tamén. Unha zona verde, estaba moi ben, e a cofradía eh, se empeñou en que había que facer un aparcamento, ou Había aparcamento a 20, a 30 metros, pero querían aparcar na porta. Que eu nunca entendín eso. Querían aparcar na porta. Ao final, conseguirono. Talaron todas as árbores que había diante e puxeron un aparcamento diante da porta. E eso iso, eh, cando falaba tamén Vicente da, da muller que lle entraban as ramas para o altar. É verdad que a veces pasa eso, é verdade que pasa. Mas iso se soluciona con, con podas en determinados sitios. Temos tendencia a darlle máis importancia ao coche que as árbores. E as árbores, antes falaba do 330-300, que é un, un número particular, pero que é parte dun estudio eh, de psiquiatría que demostra que onde se cumple esa regla de 330-300 disminúen os problemas psíquicos, problemas psicológicos, uh -huh. problemas de ansiedade, de estrés e uh -huh. demais. Que é esa regla de 330-300? Pois que desde a xanela da tua casa podas ver polo menos tres árbores, que no barrio onde vives haxa polo menos un 30% de cobertura de árbores e que vivas a menos de 300 metros dunha, dunha zona arbolada dun, dun grande parque, unha zona onde haxa vegetación abundante unha causa tan simple como eso deixar espazo dentro da zona urbana a as masas vexetais, en particular as árbores pero as masas vexetais en xeral axudan a mellorar a saúde mental dos, dos, dos veciños e veciñas. Por lo tanto, non só é cuestión de, de que sexa bonito, non só é cuestión de, de que absorban auga, e que, ademais, e o máis importante, é que é fundamental para a saúde do aire, de temperatura, pero para a saúde psicolóxica e psíquica da xente, dos veciños eh, e veciñas. É, a desfeita, sí so, so, ciso, A desfeita que se fixo en Ferrol Na grande expansión dos ensanches É unha barbaridade Por, é, que, é que non hai nada dicir, A Prazo do Ultramar é unha pinga E no medio de dunha un, masa de cemento eh, e, e esa pequena pequeno parque que había Que acaban de talar Carro a barbaridade eran, son, eran dúas pequenas pingas No medio dunha masa De, de 100% de cemento e no inferniño que practicaba que unha claro, extensión claro, descomunal es, non hai árboles claro, cando digo en Sánchez me refiro en Sánchez, inferniño toda esa zona por eso, eso incidía o principio de que teño a sorte de vivir nun barrio que se deseñou como se deseñou, con a vocalidade que se diseñou sí. pero está ben deseñado con respecto á ocupación do espazo por árbores. non hai edificios pegados, sempre hai árboles polo medio Bueno, un día falaremos en eh, exceso do tema de, do urbanismo público de, de Caranza eh, porque penso que eh, é reconhecido como un, un bo exemplo de urbanismo público en donde non se ha tratado de utilizar cada metro cadrado sino que é un diseño que permite grandes espazos o, o tema dos árboles estás mencionando ti o tema que pudimos facer anos despois coas praias eh, pero non é o tema de hoxe Penso que eh, en estes eh, 45 minutos que levamos de programa a especie humana egoístamente ha justificado totalmente a existencia das árboles nas cidades é evidente, Miguel deu aí un catálogo de beneficios en María Xosé, Césio e tal vale, a mí me gustaría por respecto aos árboles tamén pensar en eles é dicir que, ainda que non existese esos beneficios que teóricamente le dan ao, ao, ao ser humano eles son unha especie que está habitando o planeta Terra E, polo tanto, hai que tener unha sensibilidade e un respeito por eles Por si sí mesmos, non por as boas cousas que nos dan a outra especie como a especie humana Quero dicir, cada vez hai máis sensibilidade por lo que é un árbore Ora mesmo, desde que se empezou con este tema do yoga eh, eh, eh, Acompañado dos paseos eh, eh, polo bosque Con todos os beneficios que se teñen e demais Desde que una serie de, de científicos, de biólogos, esencialmente, pero bueno, también químicos, etcétera empezaron a estudiar a relaciones dos árboles entre sí, desde que eh, se empezó a profundizar en ese tema. Tengo aquí encima de la mesa un libro que se llama La vida secreta de los árboles, de Peter Holben, que lo, lo recomiendo, y que es una auténtica maravilla la de cosas que nos están a descubrir, que eh, en desamais na clase de bioloxía que, que eu estudiaba en, en sexto de, de, de bacharelato nunca un profesor de bioloxía falaba desto eh, agora, sin embargo, a sensibilidade ha dá un salto tan grande que estamos respetando as árbores como especie como unha especie que habita o planeta Terra que ademais, por encima, por enriba é moi beneficiosa para a especie humana entón somos estúpidos se si non eh, eh, eh, facemos uso desas de, de, de posibilidades De feito, Lores, en esta presentación que antes decía, dice Nestes últimos anos, o Concello de Pontevedra fixo das árbores os grandes aliados das reformas urbanas Todas as rúas que o permitían revitalizaronse con especies variadas que pasaron a ser a principal compañía para os viandantes. Todas e todos, sen saber moi ben por qué, sentímonos mellor cando as árbores forman parte das nosas vidas. Adorna un espacio público e dan máis valor á cidade. Quero terminar con unha experiencia personal, eh, eh, por razones familiares, pois eu eh, tive a ocasión de estar en Tokio en un Hanami. E eh, realmente eh, quedé eh, maravillado. O, sea, o Hanami eh, significa... É eh, unha actividade que eh, consiste en contemplar as flores del cerezo. Cando? Hombre, ao longo de toda a primavera. Pero hai un día ao ano que o goberno eh, de Japón, concretamente e O seu Ministerio de Agricultura Está observando Nas últimas tres semanas Cando pensan que a floración vai ser máis intensa Ese día Se, de, se, se, se declara festa nacional Ninguén vai a traballar e se vai na romería como a que vai aquí a Chamorro, simplemente aos campos con as merendas, a comida, etc. É tradicional tamén que os novos eh, eh, empleados das empresas van á sete, sete e media da mañán a coller sitio para que o resto de compañeros chegue ás doce para ter o almorzo. E unha convivencia, un respeto por a natureza eh, que eh, demostra que esa xente de nenos tiveron unha educación diferente. Eu penso que tive unha boa educación, pero nesse senso, pois penso que non tuvo a profundidade que agora teñe a miña neta eh, en Xapón, por exemplo. E penso que eso debe ser eh, eh, un obxectivo alcanzar pola sociedade Ferrolana. Vamos a facer tomar o café de rigor e despois continuamos, O sea que non vos esquenzades do que iva a desa dicir. Estás a ouvir O Faladoiro Un espazo para falarmos devagar Do que acontece no local Mas tamén do global En Radio Filispín ¿no? volvemos durante o café a, a charla era moi interesante estaba, eh? estaba, estaba rico, verdad? con, con sabor con de Brasil, adeus <risas> pois pues sí eh, a mi me gustaría retomar unha cousa que que, que comentou María José de da saúde ¿no? da relación entre as árboles e a saúde hai un e tamén citar que te moito coer con Pontevedra e con otras cidades con monteevedra eh, hai unha hai un instituto de saúde global en Barcelona que ten feito e curioso que che, é curioso que se chame que, que o instituto de, que sese un instituto de saúde global a, o que teña feito o estudio máis importante sobre as zonas verdes das cidades europeas un instituto de Saúde universitario comparou... Eh, como eran as zonas verdes de centros de cidades europeas de centros de cidades europeas por exemplo, Carballo que decide ese tamaño non? e fixe un ranking ese ranking eh, que está encabezado por Oslo non? porque Oslo é a cidade do mundo que tem mais árbores unha cidade pequena moi ño todo. Tal, ¿no? E se nota cando vas a. Ela. Sí. Eso se nota sí. Se nota moi especialmente. Berlín está entre os primeiros tamén. Berlín éción de comitismas árbores é un bosque con edificios básicamente. Increíble non. Pero nas dez primeiras hai tres cidades españolas. hai que quer tamén que Europa tenha cidades moi densas, quecir, Oslo é unha excepción no mundo porque, o sea, en Europa cara ao mundo, porque as cidades que teñen máis árbores no mundo, pois pues, son as cidades norteamericanas, as cidades asiáticas, Europa moi densa, tempo as árbores de Europa son escasas conparado co resto do mundo, pero hai tres cidades entre as dez primeiras. A primeira clasificada é Vitoria sí. non creo unha sí, sí. política de ser zonas verdes gigantescas naturalizadas dende moitísimos aos capital verde europea e non o saco máis veces porque non se pude presentar máis que unha vez, etc. Pero hai dúas galegas que son Pontevedra e Santiago entre as dez primeras de Europa. Teñen, concretamente, un dos índices que miden a, a, a poboación da cidade que vive en barrios que non teñen zonas verdes. Porque iso persudica a saúde, non? En Santiago é un 20% E en Pontevedra un 22% Xa, o sea, outro, zonas verdes De certo tamaño Con árbores, quer dizer, verdes, verdes Naturales non... eh... Que puntuación saca Ferrol aquí? Porque está, claro Ferrol o 40% da xente vive en barrios Que non teñen zonas verdes Pero hai cidades peores en Galicia O pobres o doble, o doble que, que Pontevedra exactamente co que a nosa saúde con respecto a ese parámetro, debe ser o peor o doble peor que Pontevedra a metade o doble peor, a metade de boa que Pontevedra ¿no? e eh, Vigo ten un 55% da poboación, máis da metade da poboación e Coruña o 60% da poboación sin zonas verdes Zonas verdes hai en Coruña, non? Pero non de certa dimensión como pasar consideradas boas para a saúde, non? Entón, Ferrol, que nunha é cidade tan densa como Coruña Coruña é a súa cidade máis densa de España, despois de Barcelona É lóxico que non moitas zonas verdes, non? Pero Ferrol non é así Iso ten 40% un o sea, 40% da población que non ten zonas verdes no seu barrio Oxe, xa, que temos remedio, Miguel? Temos remedio, sí, podemos... Temos, somos esponxosos máis ou menos. Pero eso, temos moitos edificios e pouca xente. Pero eh, a, o problema é eh, eh, se temos que pensar onde estamos tamén Que cousas se fan ben antes falabas de unha experiencia personal, vou contar outra e para, para quitarle un pouco de, de ideoloxía <risas> neste debate. Eh, eu a vez que a segunda vez que estive en Berlín... No, na gran avenida esta que era eh, que a avenida dos tilos, non Ander del Ninden, ¿no? Non como se diga en alemán, pero bueno que é o espacio emblemático de Berlín que a porta de Brandenburgo, final, non sei que estaban cortando os tilos pero estaban cortando os tilos e plantado outros a medio metro porque evidentemente un tilo non vive eternamente e preguntei e me decían que cortaban un de cada tres Cinco anos despois cortaban un de cada tres. Era o plan que tiñan, non, uh -huh. non poden cortar. Eh, alameda, por exemplo, alameda de... o treito da, da Alameda de esperado a Ferro el Bello, esas plataneiras pois se plantaron hai 200 anos, así. Claro, non van a vivir eternamente. Pero non hai ningún plan para... Van a enfermar todas e van a morrer todas. E se acabou a Alameda. E, e claro. toda vez, todas que... ao mesmo tempo. Porque... Entón, hai que, que pensar racionalmente estas cousas e a longo prazo, como, como decíamos. ¿no? Pero... Teño unha anécdota complementando o que dixos eh, cada tres anos e tal. Eh, recordo cando eh, eu estaba no, no Porto ¿no? e eh, Pérez Torres pues, eh, empezou a, a traer... Eh, Eh, os, as bobinas de papel para facer a, a prensa nacional O país, ABC, Vanguardia, etc, etc Toa pasaba por Ferrol e por, outro, por todo do Mediterráneo non? E entón a empresa que o mandaba dali vino a Ferrol E tivemos unha reunión E falaban eles da súa arvicultura, eh, eh, silvicultura Da súa silvicultura e como e como coidaban eh, eh, as súas plantacións. non o sea Como plantaban, empezaban plantando as árboles pues, a, a metro e medio de distancia, pero al cabo de catro anos, el que estaba no medio xa os acaban, os outros iban medrando, cando pasaban eh, outros 15 anos, cortaban outro máis que con destinos diferentes, os primeiros eran para pasta de papel, os segundos para eh, construción de, de muebles, tal, e acababan, ao cabo de treinta e tantos anos, con árbores que servían para facer as casas, ¿no? o sea, a madeira de, mai, de maior calidade. no E dizían, e temos un número de árbores a guano, e cando chegamos a ese número, ali non se pode cortar un árbore. E que facemos? Vamos a Uruguai, ou venimos a España a buscar onde non hai control e onde podemos levar o que fai falta en cada momento o sea, unha vergoña auténtica auténtica, auténtica estábamos a anos luz do que era a silvicultura eh, eh, concretamente penso que era Finlandia eh, que é eh, eh, onde nos eh, mandábamos curiosamente e desgraciadamente eh, eh, mandábamos a nosa pasta de papel desde Enfe vale eles daban o valor añadido eh, producindo as bobinas do papel e nos mandaban as bobinas de papel con un precio moitísimo máis elevado que, que, que, que, que, que la pasta para que nosotros fixésemos os nosos eh, periódicos iso é o papel que ha en Galicia durante décadas ¿no? suministrar materia prima sin aportarle prácticamente ningún valor para que outros añadiesen ese valor se quedasen co e porcentaxe máis importante da riqueza nosa e nos apagar para poder seguir editando a nosa prensa, e, ese día, claro, eu aprendí moitísimo de calao todo tempos coitando e, e e dicindo, pero será posible? Será posible o, o, o camiño que temos aínda que que que recorrer, no? Penso José, hemos mellorado porque ao claro, falando do ano 95, no? Pero está claro que, ainda, no tema das cidades, non hemos mellorado suficientes os actos que ha dado Miguel me parecen moi, moi significativos. Non sé de cá non é ese estudio, Miguel. Oye, pero... sei moi recente. Non teño aquí, pero... Claro, cuanto máis recente, peor, claro. Sí, o sea. peor. Exactamente. Sí, sí, recente. Exactamente. Pero teríamos teríamos a oportunidade de poder facer algo. Ahora mismo hai oportunidade de ser lugar que no sé si se vayan a hacer de árboles, de edificios, ¿no? Ese sitio que nos voy a quedar vacío, ¿no? Sánchez Aguilera. Te voy a pasar con él. Sí. Claro, hablamos en otro programa, listo, pero sí, sí, sí, sí. Sí, podemos sí. hablar de otro programa este, o sea, pero no, no, no, no ya que sea hablamos, ya falamos en un programa precisamente que... de Sánchez Aguilera. Da, sí. bueno, conoce millor sí. da barbaridade defendía, bueno, hai bondades do proxeto por exemplo, os solares, mentras non se construan van deixar as árboles que hai ahí. non as van tocar pero, de logo, pensaran que iso vai ser o futuro ferrol é moito eh, imaginar a, a mi me, me gustou onde foi Vicente, non? por de, pola desgracia que temos de pero bueno, igual que Irlanda xo está deforestada porque basicamente utilizaron as árbores de Irlanda para facer barcos da, da armada de, da, da sua, de sua majestad, la reina non? os barcos inglesos fixeron ali e aquí gran parte a, a, a famosa armada invencible española foi feita con árbores galeos aquí nos arrasaron os carballos todos para facer barcos para a maior gloria del reino de España Ben, e hoxe, ben sabemos o que hai Temos unha superficie cuberta Especialmente na nosa zona Na nosa zona está Asturias É todo eucalipto Todo eucalipto Eu era delegado social legalista natural Cando foi o último gran incendio Das fracasso eu me fomos hasta ali Non me acuerdo televisión era Nos pedimos para ir hasta ali, fomos hasta ali. E ali se podía ver e dizer Por favor, gravar aí Aí vese perfectamente o que hai Toda a zona das fragas de eucalito que por desgracia é bastante estaban totalmente queimadas. Pero no momento en que o lume chegou á zona da fraga de bosque caducifolio, parou. Eso non ardía. Tes fala falaban aí de, de dos 60, de, bueno, de 6 grados menos, é verdad, menos temperatura, moita máis humidade e un e un chan moi húmido con moita vida ademais, con moita vida e moi húmido que non arde, que non arde. Non é caso, por exemplo, destes últimos incendios que cada vez hai máis na provincia de Ourense que están afectando as outos e algunhas fragas onde non hai a intensidade de chuvia como hai aquí bastante máis seco e xa houve algúns outos afectados polos incendios e corremos o risco de que como decía un compañeiro meu no traballo que decía vamos a ter máis montes Montespindo polo, polo interior da Galiza porque van a ser rasados por o lume, bosques centenarios que non van ter capacidade de recuperar Voltemos á cidade, sí, Césio, se sí. si me permites porque sí. penso que este tema que estás a sacar que é interesantísimo, en agosto desgrazadamente vamos a tener que tratarlo de sal ¿no? Cés razón Vamos a, vamos a, <risa> tés, té razón. Vamos Pero, a voltar á cidade porque me, me, me encantaría seguir escutando tamén a, a María Soseleira eh, eh, como ve eh, ela, pues eh, outro día de unha magnífica charla no Ateneo Ferrolá e, bueno, pues estaba realmente indignada con algún proxecto concretamente o tema das árbores da eh, sustitución da muralla por unha versa diáfana e que eh, eh, as árbores que o proxecto contemplaba Pois non eran as máis eh, adecuadas E algúnas cousas máis da, da cidade Que me encantaría escoitar a... a ver, eu sí. estaba indigna A ver, o tema árboles, a mí Eu he variado, llevo moitos anos Trabajando los árboles E ao lo longo desa etapa Pois pues he variado O sea, eu primeiro me paraba unhas cousas Os árboles exóticos, os hojas E logo, pouco a pouco, ao ir profundizando Tambén eu fui cambiando Mi forma de pensar E entiendo perfectamente ...que sí que hay que valorar el árbol en sí mismo... ...como cualquier ser vivo... ...la prepotencia que tiene el hombre... ...con acabar, como está acabando... O sea, de, ...con la biodiversidad... ...a mí es que me parece alucinante... ...entonces, todo ser vivo... ...o sea, el hecho de tener vida... ...cualquier ser vivo en este mundo... ...es una probabilidad tan baja... ...que ya merece respeto... ...el hecho de que surja la vida de alguna manera e un árbol es algo impresionante. Entonces, por eso a mí me encanta que los árboles, un bosque está estupendo, o sea, ver un grupo de árboles, pero cuando ves un árbol aislado que desarrolla su porte, es una maravilla. Un superviviente. Es una maravilla, es como si te diera energía, eso de abrazar al árbol. Pues sí, pues sí. Bien, entonces eh, pero de alguna manera también hay que hablar de la estupidez humana, porque sabiendo que en una ciudad son beneficiosos, es estúpido que no los valoremos y que porque molesten cuatro ramas los talemos de esa manera, ¿o no? Por eso yo hago mucho hincapié en los beneficios, porque es estúpido que si se sabe que dan más salud luz, ¿cómo no los queremos por todas partes? y Yo creo que todos estos problemas en la ciudad se arreglarían con un plan de gestión arbóreo bien hecho. Es que tengo que insistir porque es importantísimo, como hacen en otros países. Y ese plan de gestión tiene dos funciones fundamentales. Una, elegir el árbol relacionado con el espacio que tiene, con el clima, bueno, con todas esas otras cosas que, diga algunos sospechamos Evidentemente no se puede poner un árbol que necesita mucha humedad, pues si el clima es seco, ¿no? Entonces tiene que ser, y, y pensar en los autóctonos, porque los autóctonos en la ciudad funcionan muy bien y no dan tantos problemas, ¿eh? Entonces, Que no moleste al mobiliario urbano y que no moleste pues a las casas y a los viandantes, a las tuberías, que no levanten aceras. Para eso hay que relacionar sitio de desarrollo. Los alcorques o los huecos de plantación tienen que ser más grandes. A lo mejor hay que distanciarlos un poco más, no ponerlos tan juntos. O, si se ponen juntos, lo que se hace siempre, se plantan juntos, pero al cabo de X años se sacan unos. Y se dejan otros por el medio y otra finalidad tiene que ser no cambiar el paisaje porque estamos en un mundo globalizado ahora mismo pedimos a la huerta del cura en Elche, che eh, 50 palmeras y nos las ponen aquí en dos días solo interesa como podemos plantar en nuestros muelles en nuestros paseos marítimos palmerales es que Yo hice, en el periódico escribí muchas críticas sobre eso cuando se plantaron las palmeras datileras del muelle. ¿Qué pasa? Que es que la gente, me imagino, que quien lo decidió pues sería a lo mejor una persona que vivió en el Mediterráneo y sí, le pareció... No, no, eso no pega aquí. Ingenieros de caminos que saben muchísimo de matemáticas, de cálculo, sí. de diseño de muelles, pero de sí, este tema no. No, no, claro. No. Es que non, eso no pode ser. Entóns, por exemplo, cando se plantou pegado ao al al reducto este que hay, que tiene esa muralla, no me acuerdo cómo se llama, el que está en el muelle, que tiene esa muralla toda de piedra. Sí, o baluarte. El baluarte, el Ahí nos preguntaron a la sociedad de Galega y a mí qué árboles plantar, y coincidimos en avellanos, que son arbustos, nunca tienen, no van a tapar, no. eh, se ve la piedra, que también es importante, tienen unos frutos que atraen a pajaritos, ardillas, en fin, que... Eh, se poden hacer moitas cousas ben hechas e mm -hmm. mm, sin que alteremos o nosso paisaje que é mm, aunque eu non falo galego tan importante como a lengua sí, sí. a lengua eh, galega que temos que protegerla aos galegos é ¿no? escultura es, es Quería introducir un, un par de temas que si, para que non quede en o eh, que te entero que ten moito que ver eh, con que estaba lendo aquí a a José Ramón Gómez, que é un asesor de un biólogo galego que asesora a todas as cidades españolas sobre como traballar cos parques, ¿no? como diseñar parques. E traballa para fem FEMP e tal. E el eh, di que árbore non é un non é un moble. No. Porque cando se deseñan espazos pues ven, unha papelera, coloco un paso de cebra, coloca unha farola, coloca un árbore, coloca un papel. Que dicimos? ese nivel de deseño que hai ahora mismo na arquitectura dos espacios públicos é, é pobrísimo, hai desconhecemento o de que había abetos na plaza Rosario de Castro un exemplo é da todo igual, total, os vou cortar non? En fin, é, o tema é, é que hai que é, ter cultura a nos, estudiaba a carreira de arquitectura é, era ridículo a formación que nos daban sobre isto se si te interesaba aprendías e se non te aguantabas que si non hai ningún tipo de formación y un problema pero me preocupa sobre todo sobre todo me preocupan dous temas sobre sobre como abordar isto porque hai un tema que é a biodiversidade o que decía María José hai que plantar árboles autóctonas pero tamén por unha razón hai hay... no 2011 fixemos un roteiro con Verde o Día Mundan da Arquitectura e paseamos por os espacios de ferrol falando da biodiversidade de había neles. A praza de España, por un exemplo, son todo flora alóctona, todo, non hai pasaros. Chega un pasaro aí e mira e diz isto non me interesa, hasta logo, ponme ao outro lado. ¿no? entonces eso hai que teñelo en conta, porque as, as, os espacios públicos, as árboles, sobre todo, porque son os elementos máis importantes, deben servir para meter a biodiversidade na cidade ten conectar a biodiversidade de un lado da cidade que a outro, non? hai o exemplo de Vitoria, de, de que podes cruzar a cidade por un bosque, prácticamente, pero, ou Pamplona, non? Pero ser, tamén ten ese de rol. Pero para mi o rol máis importante de todos é o rol social que teñen. Uh -huh. eh, este home, este José Rolón Gómez, defende que se coloque, se non hai sitio para máis, que se coloque unha sola árbol en cada espacio público, que se desenvolva como cosa enorme se convierta en un sitio de encuentro donde quedamos no carvallo que se integre socialmente no que teña en una identidad de propia identidad de ese espacio y tengo una razón tengo importancia social ainda mayor por lo tema de las personas porque proporciona sombra un sitio donde estar O que acontece en Madrid cando pechan o retiro, ¿no? <ríe> que basicamente, altas temperaturas, van quebrar as, as ramas, van caer en riba da xente, pechamos o retiro. Claro, a xente que está con 40 grados de temperatura en Madrid non pode pagar o aire acondicionado, se funde nos pisos. Entón, os espacios públicos con arboredo son tamén un servicio social. E moitas veces funciona, e a máis esta cidade non especialmente rica, como un eh, refuxo para xente para o seu tempo libre e ese rol deve ser o número un esta... porque é realmente dirigido non a totalidade, sino a que máis o necesita que a xente que necesita un sitio onde estar eh, a boa temperatura libre un sitio amplo gratuito e de... e gratuito. non necesariamente unha terraza unha sí, sí. había que proteger os espacios das terrazas tamén, obviamente parte son moi molestas moitas veces, ¿no? pero creo que es eso temos que tenerlo na cabeza cando falamos de espacios públicos e de árboles porque realmente pues, lembro, lembro a Lupe César unha charla unha vez que no cole onde traballaban facían excursións e defendían os espacios públicos como un sitio onde que non tía cartas para ir a... sí. de vacacións, podían un espacio público, non? E o braos nos espacios públicos, non? Pois pues temos que chegar a unha cidade que sexa capaz de ofertar eso a xente espacios públicos con tanta de que non apetece ni mira de vacacións yo quisiera quisiera decir que aunque non era no es un espacio público pero yo tuve hace muchos años una idea que non sei, sé, la comentaba pero nunca la propuso oficialmente is es se empezaron a hacer las rotondas que en cada rotonda se plantara un árbol y claro. se le dejara desarrollar con su porte sí. y al nombre de la rotonda se le diera el nombre del árbol porque eso culturizaría muchísimo a la sí. gente No poner mucho. bueno, a lo mejor se puede hacer un grupo de tres. Pero poner eh, esos espacios, Eh, educarían con respecto a los árboles. Pues me parece boa idea, porque se evitaría además que algún tarado ou tarada, con un 4x4 non lle dera por pasar polo medio, así no. si polo menos se empotraban es que tiene, na árbore, no, es que porque tiene, por desgracia existe eso. Tiene mucho de eso. diámetro, sí. el sí, sí, suelo sí, sí. de tierra uh -huh. para sí. que se desarrolle un árbol con suporte, por exemplo, sí. en el, el suji, que é es esa variedad del cedro japonés que se desarrolla así, y de repente las ramas arquean y podas. No, no, arquean, van al suelo, vuelven a salir. Arquea y hace un en Santiago había uno que yo creo que ahora ya no existe en la parte del campus. Magnífico, pues en una rotonda serviría para poner, bueno, y también árboles autóctonos que la mitad de la gente de la población no los conoce. O sea, sería una idea. O incluso a mí hay un árbol Que é alóctona, pero que me parece espectacular Que en, en Porto teñen diante do edificio da Bolsa Que é o Ginko O Ginko mm -hmm. Biloba Ay, Que é ah, sí. espectacular no, no outono Un árbore diferente sí. Pero inda que estou de acordo con as árbores autóctonas E máis, estou de acordo con árbores autóctonas Que as hai Árbores autóctonas de grande porte Non é o caso das abelairas, que son pequeniñas sí. Era gabelas sí. es Pero eh, un árbore autóctona como Castiñeiro Inda que, bueno, tingo Otros romanos, tan autóctona non é Pero bueno eh, Pero si sí árbores que, que ademais De dar dos beneficios das árbores Tamén dan alimento Non só os animais Sino tamén as persoas que hai persoas pois que os van, van coñer para comer para a súa casa A proposta de Manuel José penso que daría personalidade a cada unha desas de rotondas sí, sí, ¿no? sí, eh, eh, evidentemente é unha estupenda idea o que sí, eh, quero dicir, o tempo vai voando e sería mi última intervención xa, non? é que eh, as autoridades públicas eh, teñen que tomar conciencia deste tema e que a Consellería eh, de Medio Ambiente non pode ser algo residual que lle das aí a, a alguén que, que, que non sabes realmente que vai facer, no goberno. Es decir, antes, se si, si o importante era o urbanismo, as obras e demais, agora o medio ambiente e, por suposto, ademais, o tema dos árbores influye notablemente no urbanismo, é unha parte esencial, é unha carencia que noto na súa formación Miguel e que retoma agora na súa madurez, pero, pero é, é vital. Entón, os os concellos teñen que, que, lóxicamente, para hacer ese plan de xestión e demais, teñen que darle importancia a este tema. Se necesita orzamento dedicado especificamente a eso, se necesita conciencia, se necesita persoal se necesita de alguna manera pasarlo a un primeiro plano da gestión da cidade. Bueno, como última intervención, cada un de vos. Sí. Bueno, nada, eu, eh, creo que é básico o tema da educación, de... Eso é todo, é todos os órdenes entonces, da edos, vida Da igual o tema sí. que toquemos E si queremos cambiar a sociedade, hai que educar de outra maneira Creo que hai moito por, por facer tamén aí A educación ambiental dos colegios non pode ser eco -emes. O coembes, gama, e o Coenves, que E o Coenves, que non que o que hai agora Entón temos que falar do entorno do ta, Temos que pasear pola cidade Entender como funciona, ver como funciona a natureza Que viva a diversidade a topamos os pasados Coñicela, sabe, po, saber poñer un nome Simplemente, como decía Bob Dylan ¿no? Pois poñese o nome cousas Iso é moi importante porque ese é o principio Para aprecialas E creo que fai falta moitísima autocrítica Por parte dos, dos que proxetan a cidade e, por suposto, por os políticos que entenden a participación de Ciudadá como unha cousa sectaria de catro que teñen voz frente aos outros que non a teñen. Bueno, pois pues eu dicir que é efectivamente a población la que tiene que exigir sí. a quenes administran nosos sí. bienes e para eso efectivamente hace falta educación e conciencia. E recalcar que hai unha relación estrecha entre la calidad de unha ciudad, la cantidad de su arbolado e la calidad de vida. Sí. Eso é es moi importante. Mm. Eu quero dicir que, en da que Bill Clinton decía que lo des economía estúpido, pois eh, é verdade que moitos sitios non hai árbores, entro non hai zonas verdes, porque o metro cuadrado custa moito e se, se usa para construir vivendas, que hai que pensar tamén na xente. Non son o peto, non son a economía Non son a economía Cir, É a saúde da xente, é a saúde das cidades É o medio no que vivimos Onde pasamos gran parte da nosa vida E é fundamental respeitar as zonas verdes En particular as árbores Dan calidade de vida Dan calidade ás cidades E milloran a saúde de todos E todas Eu para rematar vos pediría a cada un Que dixe xerades un árbore Cada un de vos un árbol, eu vou empezar dicindo o meu o meu é o Carballo o levo no, no apelido <risos> bueno, pues eu diría, xa dixen antes o Castiñeiro, castiñeiro. pois a mi sirve o meu Carballo pero tamén o Freixo a é o Zebro acebro. min a árbol é máis bonita que vin nunca son as Fallas as Fallas que uh -huh. fallas máis, pero non como árbore, só senón. Por eso falabas dirati. Ah, sí. Claro, claro, claro. Isto unha zona nesta zona que hai pouca. Si, sí, señor. Claro. Temos también, instituto y... Conceción claro, Arenal, por aquí as fallas chegan hasta o Courel e de Moncayo, Estive sí, sí, en Moncayo sí. aquel... son, de, son de solo os calizos. Sí, sí. Sí. Digo que no Instituto Conceción Arenal, a Deputación de Navarra trouxenos de regalo tres fallas. Unha morreu, pero outras dous están ali no frente. Morreron as palmeiras que eran tan significativas do Instituto, pero ora están as, as fallas. Pero eh, cando eu me fun, lle deron unhas podas e moito lles protestei. Penso que non lles van a dar máis porque están preciosas. Bueno, de alguna forma todos temos un árbore. Sí, Vicente. Eu, eu quería dicir que nesta época de globalización conservar o propio me parece que é fundamental, ah, sí. pero tamén abrirse ás eh, determinadas especies ponéndolas donde deben de estar. O sea, que tivo a fortuna, que non a tiven e penso que non a voy a ter eh, nunca, ¿no? de pasar en avión voando baixo por os boscos de Oregón Mm -hmm. cheos de ámbar eh, no outono mm -hmm. co a preciosidade como autonea ese ese, ese árbol, eh, no? con esos amarelos, esos vermellos, esos ocres é eh, unha maravilla, no? Es decir que eh bendidas as especies que realmente se podan dar ben aquí eh, pero colocalas no sitio eh, oportuno, no no as nosas tradicións. Bueno, eh, despedimos aquí o faladorio de Jose dos árbores, non? Moitas gracias Césio, moitas gracias María José, moitas gracias Miguel por proponelo e por implicarte tanto en isto Moitas gracias. No, gracias Chelo No, gracias, Chelo, no deseamos Miguel É ¿eh? ¿no? Vicente que non o dixe sí. tampoco <risa> Miguel, deseamos deseamos volver a verte Miguel, ah, bueno, por aquí, estoy, aquí no eh? falado Hola. Moitas gracias Vamos a rematar con noso tema de, de remate do faladoiro. No está, no está Moitas grazas. Foi o faladoiro. A vindeira semana máis conversa, máis debate. Un programa do colectivo O Paí na Filipinas. A radio de aquí.